miluiește ne pe noi, Dumnezeule, vă mare, Minato. rugă -ne auzi ne-ți și ne miluiește! Doamne, mi milu Pentru pentru binecinstitorii și drep slăvitorii creștini. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru prea sfințitul părintele nostru Ambrozie, episcopul Giurgiuлуй Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei Sfintei Mănăstiri și pentru toată obștea noastră cea întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor obilor lui Dumnezeu a tuturor binecinstitorilor și să săvitorilor creștini, a închinător, închinătorei Sfintei Mănăstirii acesteia, actitorilor, dăruitorilor și binefăcătorilor ie.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 și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sântului Duh, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.